Lu etezaagetak ere maiten gaitu ohx landisiitako eskualieraat. Maiite ditun maite gure bazterrak lanmbroak hizkutatzen dizkitanean. Zer hikutazen duen, ez ditanean ikusten usten Orduan hasten bai naiz. Bizkutukoa nire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten Gure batek naturari eskaini hemenaldi bat. Egunon deneri, gure bazterrak emankizuntan berriz ere gira iker elosegirekin eta orxeko hese gunean. Entzun ez gaitu zuen entzat, gogora dezagun, lande jetako hego aldean dela, bayonatko ipar aldean, zazpizortzi kilometrotan, orx herriko bazteretan, lehen gune bat aldatu dena heeritzzik ijanndean Na Napoleonon hirugagearen denboran baliatu zena halako landa handi batzuen egiteko ato landak bereziki. Geroztik uh, hez eggun bezala urereztatu dena, uh, kasuatik ez itasoko urarekin benan ur gozoarekin eta beraz batituugu uh, sei bat kilometro uh, kagatu remo handi hondibatekin eta hor uh, aberre entzat, pausagune eta bizigune uh, giri edo babestu bat dugu. Beraz horra alainan, bat hainitz, uh, abere uh, hegazti, bereziki, eta bestean ikusteko. Jo, denaldian, uh, ipartukinituen uh, Horko abene batzu eta onen historiandoi bat, hetxia da momentu untan ezin da besitatu behinan uh, gaitzeko brak egiten baitituzte, bimila mamboz garenean, e lebo hau gusiz baliagarri izanen da, beti bezala interpretazio zentru batekin eta beste azken uh, urte horretan bilakatu da ere begiratoki guziz interesgerria. Ikerre los egik uh, zagutzen du bizikia berean mundu hori eta berarekin uh, entzira bazter horien itzulia egiten dugu. Ez itzulio soa bizikia baita, baina parte bat eta naturali so egonengira egun ere e, dudarik gabe, enik bezala gauzainiz ikasteko paradarekin izan entzirizte guziaka. dugu nagusi, biztanda, orkzeko ez segune hundan, eta jonden aldean urean biziten jagondean delako hori, mehiketatik, uh, sartu abere bat, bidergatu dena, denetar atedatu dena, binean eztena hemengoa, eta funtsia nahi batu ditugu naturak dituen problema ko lako gertakariekin. Alde hundan, urbazteretik uh, ur biztanda eta gertakarri inguruko hortan hainit zuten baitira eh, soriak eta ahateak egin izan handituko benar bereziki ahateak ahate multa frango bat dela biztanda sumatzen ahalda ahate horien mundua guziz interesanta dela eta hainit eh, ikasiko dugu mentura zei bea, beha bainan biztanda mundu basa oktarik doibat urru negon behar dela, bakean utzi hori dalko ere ikerrek uh, ungi esplikatu joan den aldean Behar da isirik eta geldirik egonna nahi bada natura zen bizia sanditu eta azken batean maitatu ere. Hori dugu bizt eginen. egen, beinaango zen bereziki hoai ahatzen mundu hortararaz. urrungo ahogotza, autopidea da, uste duz hori, ez? Eh, bai, eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai unata borrari harteko bide bada Haneidu isiltasun osoa luruntan, eh, biziki zailadela hori traba bat da urrungo ahogotza bali bada, azantzori zuri eh, endako, abere endako ala? Ez bai, ez usatzen Uxa, dira abere gehieneak usatzen dira, eh, hau, seurne zeutela entzun ere egiten, ziren betiden uh, uh, gibeliko harrabots bat baita Eh? Eh, arri, Arri-arriada berriz lehena ipatzen ginoen nola kantu zaidiren goizetan xori horiek eh, Zailada gure, gure beharren dako eh, desberrin zea Berrin bat dira amabosto goi xori desberrin kantuz eh, Eta nora debro iten dute xoriek e, bere hau auenetako da Eta hori e, ez espezie hau untaz utritzen izan eh? Beraz ez dakit nola iten duten, baina badakit egiten dutela Bai, baina bereziki, una. Ah, teak bereseki eh, bon, eh, a, biztan da horik, eh, mota frango bada eta hemen zer eh, ikusten alda edo. Bai. Ebe hemen eh, oraile ate hori teorit tipo da. kiago dira egun hemen egun pasatzen baitute edo migrazioanean delitos bainekira astezu baitzuta. Ja, no non dirate bizen dira migrazioan diren ah, ate Atean niz, zibilzen, eta... Juen, Udan, atean niz, bada Europa iparraldean. Europa iparraldean, edo, ono iparraldeago, Groenland, edo Spitzberg, edo Erosian, eta bizikikorru, ne? Jatekoa baitute, eventuras, beti bezala, ez? Bai, bai, bai, eta jatekoa, ez eguneak, egen e, e, e, e historia genetikoan, edo, e, hangoa dira, dira, ez dira bat ere emengoak, menan, emendik pasatu izan dira Azkeni mil aka ururtetan e, negua hegolderago e, e, pasatzeko. Bairaguneu batzuk, batzuk biziki garrantzitsuua direnak e, negua pasatzeko eta Bizpailua etxeempplu maiiteko, bad bat e, Afrika iparraldean dira Mauritania askoaldean leban da gehen deitzen eta ni seguru izena, nahi duke, noiz bait joan arabna bon. e, i arrizko bada zun bat. E, Uh, ahate, pelikano eta azta gizte espezietako konzentrazioniak ikaragarria dira ikaragarria. eta han dute uh, negugu ziapasatzen, zendako uh, gainera gune hori da basamortu bat zahara zahara eta zahara eh, uh, basamortu hori itxasuratzen da uh, baina han bada araina araina bada izi arri. beraz horrek uh, or ditu nun baita uh, ere maiteko estakuria edo bintzat hori uh, dute ara. A horiek ke gusten dira o hemen el col vert des de nouri aski aguntada edo le pot per théorie men men egoiten dena jaso bada horia bat. dira bai aski bon neguange shot badira baina au beste guziz ez menda ta shornies oya shikodeli la batso biko te batso kemen eta Arrultzen zaiten eta bar. Hori da arruntena. A ondien ala bat. Urubazterrean? Baixate -ba -ba horrek iten du bai, urubazterrean, ez ulean, horrek eh? maiten ditu berra teratu uretik, eh, xaxietan, zuko eh, bat, eh, laparren azpian, eh, xuku aden batean, aninen du. Uh, Ara, eh, kukuturik, miti. Zorriek sh usela, berdintxo, bento da, aski Baina lurrean, lurrean, uh, eh, horrek ez du egiten zoiz batean. badira bate batzuk, nun, heiek, baliatuko hituzten, mendezagun, okiruak egindako ziruak, uh, Eh? eta hain barnean egin dute e, dira barnean eta hain egin dute eta barnean hain zatuko kiluak edo ez no? ez hutxai birean, hutxai birean eta ziduak baiatzen duzte eh? no, gero arrultzea uste dut menderen mende izan da hasku bat bestea bere bat zuen eh? ah, ba, ba, ba. baute beren arrultziak galduko duztela ez no? bai, bai bai bai eta badira ikerketak e, e, egun e, arrultzitalik zun bat arribatuko den txitu bat egitera eta izgaltzen da hor, txituak sortzen dilariek ate txituak, e, txitak ez zautzen dugu, e, biziki erradira luma finuriek iran e, sortu eta segidan, kapable dira a, kipiuriek, urian imiltzeko eta Ba e. badira soribatzuk, soso situak eman dezagun e, sortu eta bezain fite Ez dira gai, uh, ibiltzeko, begia aktseratu aituzte, hafen, mm. idutir batzu dira, nun baita erraiteko manera. Gatik ipiago zela gane dubo. Bai, mm. bai, bai, ero jendeik ipiago zela, eh? ez dira kapable, leo <laughs> jende egiteko. Ahate, eh, sinto auriek, horren bat zuen burian, sirituko dute ama, hurrean, hafen, beharren lekuan eskapatzeko. Eh? Badira, desa beharren tasoan batzuk, aski, askian diak, bildor kipi bat, Edo, potxoka kipi bat edo, behit kipi bat, ahatxe bat edo, nagozena, horren eh, batzun burian, gehi da, sutitzeko, ibiltzeko, amaen segitzeko. Uh -huh. Ara, beraz, arteak ahate sitak alakoa dira. Beste soli batzuk ez dira batea alakoak. Hor eh? badira, hafen, egiteko manera dezberdinak. Beren burian, sal batzeko ere, sistemak ere, pentsatzen dut. amak zaintzentu, tipi, ba, ahur loriek, alei Bai, bai, bai, bai. baina ez da manera berrez uh, zaintzen uh, mugi ezaiteken uh, sita bat edo mugitzen alden sita bat Ara, ahateak Aate, bere giberetik eman ditu bere dotzena sita hori eta beste bestenun baiten eh? aldiz soxobatek xo ez duakor egiten nal soxobatek xo egiten alduena gatubati entzatzen alda begiak gertzea alba du, eh? baina ez ditu bere tipiak hortik ateratzen nal eh? egiteko modu espermina bat dira you know, ahate horiek hemen eh, ikusten tugu bat zua irian bo, hemen bai gira beharroa da trabatzen ditugu ez dira sobera moitu nahi minan, eguna pasatze dute pentsatzen dut beste guziek bezala jatekoaren seka ez edo ze jaten dute azken pentsatzen da ahaineri ur eh, gian yes, da gira eta basate horiek uh, gehiago dira um, belar jalea dira biziki ja? bai bai, bai. Beraz, uh, eta ez dute gu guzia pasatzen jaten Ezta ez hori pentsatu behar behar badaigunaren parte gehiagena pasatzen dute, deus egiten. Ara, eh? Luma kalmen Erdilo <laughs> Benebulua garbitzen. Garbitzen. Poaletaiten, eh? Erdilo, haintxorre egin artean, kalakan, Afen, taldeka bizi baitira, eh? maiz, eta gero egia da, mentuazutan, jaten dutera nola ez. E, me ahatek, e, jateari buruz, batzutan gau ez dira joeten jateat. E, eta hemen, biziki erretxada hori ikustea hemen haintzira hontan, Egunez, ikusten ditugu, ateak, suiten badugu sei diren, ainiz dira, e, ugartetik batzua bat dira, mm. eh, behan dira, eta, ara, deusen egiten, hafen guk, deus egiten, edentzen diguna, egiten, ara. Ba. Eta gero, e, iluntzean, ikusiko ditugu, hemen ateratzen, eta joan dira, ingurretako pentsetarat, hartu alorretarat, hafen, nonbait e, sukoa den lekuetarat, eh, lurre, lurrerat, eta han, jan egin Gero beti ikusten gira batzuk, urean diren gauzak, malmutsa sunbait, belar batzuk jaten, eh? benen egiazki eien jateko e, gauza geiena, e, ez dute hemen hartzen, hau da gehiago egon leku bat. Eh? Me badira beste ahate muta batzuk, nun arraintzaria diren. Egiazki arraina berrute, eta horiek, e, hungu zian ikusiko ditugu urean... E, Ba, murgiltzen, eh, arrennen bila joiten, edo, edo urbean diren manbutsen bila joiten. Eh. Beraz, ahateetan ere bai badira, eh, nora jakien jat, antetikan gauzadez berri neak jaten ituzten eh, ahateak. Ahateak. Gune dela artifiziala handela ipatudogo astapenian, uh, ura baita, arainik bada uh, hemen, arain batzot sartu dira? Do. Badira arainak hemen bai. badira, uh, muta dasberdinak, eta lehen ipatzen landare exotiko eta inbaditzaile batzuk, badira arain exotiko inbaditzaile batzuk hemen ere bai. Eta bat bada, gambuzi ditzen dena, arainkibi bat, uh, Afrikako dena, Uh, eta nahitarat uh, Europako gunetan uh, utzia izan dena, Bre uh, aipatzen genituen eutso horien jako, baina uh, arrain horiek ere besteez lekuak tzen die eta lekukoenen uh, leku, lekuak ipituz uh, ari delara hoita. Sez hemen lekuko harainak Zer dira tradizionalki Zenta hemen bon, Ur gasiak Ur e, goxoak Hemen lur gasa dira eh, lor, Ur gasiak urunago dira eh, Naiz eta baden lotura bat eh, Itxasorekin eh, Aintzira ur hau eta itxasoren artean Bada eh, Lopudigo deitzen den mm -hmm. Eta errekatipi bat bezala eh, Beraz hemen go ur soberakinak Itxasorat Igortsa dituenak, ne? Bera ara, eh betxe santut neguntan santitzen tenpestakin eta segurako Maria horiekin. Penxatzen dut izan den eraginen bat Eta ur gasia Nun baita e dela e de unera Penxatzen dut Eta beritakeg aldatu emengo da. Ienderi, benen penxatzen dut Fengrisko azteko uh, bada eh? Hem, Hemen badirea lekuko uh, Arrainak uh, Spainiz arraintzalea Ez ditut iztenetuko Zaren gauza arraiteko Hortez uh, naikultisile ikauetia Zenta uh, asken batean, bo, ahateakere Berdin bizidira ur gasiarekin Ala ur goxoarekin, ala Nadra ba, ba ahate batzuk uh, itsasokoa denak argiki eta hemen hor uh, normalki ikusten ez direnak. Eh. dero soriekin heen behar kasue egin zenen soriak bizikiizen gauza uh, ikusten da edo edoosokoan, liburu bat irakotzen duzu eta bid ikusten duzu hau halako leko eta ikusten da. Bani. Ados, hori da gehienez Ola gertatzen da Baina gerta egiteke, sori hori e, Bat ere bere lekuari gokituak Esten leku batean ikustea e, ara. Baina erraiteko Giazki txasuari lotua direna Soriak, e, eta main dut etxen Eiderra e, Eiderra e, ezaguna da duvet deider ta estudio eh beraz lana, luma, berreciko xoradula de la conne et austa orsen ikusten geienik, batezita kostaldean. Itxason, gaindu durimin dute eta gero brilloa indira bisiki urruni paralelata ama gituste umiak leitan tabar. Eta posibirak horiek unat ditea, benen ez ez usu azteko. Eta beste sentxuat e, hemen orxen, oai ez dugu ikusi bementoa, benen ikustan dinuzke e, tipiak, biziki tipiak direne ate batzuk, zertzetak daitzen direnak zaxel, la zaxel diberk Zertzeta uh, arrunta, bizikidera da, eh, kolori aletikan baditu uh, ori, badu gorri, badu marroin, badu berde, egiazki uh, xori uh, bizikidera dena, horrek ez du itxaso koura, ez du urgazia maite. Eh? Mm. Beraz peraz gellenik hala ikusiko da. Hemen ba ha, urbilu, gira handezago, itxasote kurubilgilela, airea ez 10 km, ez gehiago eh, hori dubilki, hanaino orbitasun dituela a ez? No? Bai, baina hemen suitema badugu zer diren, eh berbada urtiguziz ikusi duzu, eder batzuk mena utsez bisikleta alare, eh. Naiz seta hurbiltasun horia e izan. Gero, ahate horiek, handuzo, visi direla taldeka deka, tal deka, hanai xefa bat edo buruzaki bat dudutela, tal dea, nala, badakikun dola visi diren, denetari badakore. Ah, uh ah, -huh. Ez ni segor badakigun nola bezit direna. Eh? Mm. Maiz ikusten dira taldeka. Geriago iduridu eta talde hori dela e, neguan edo ume denboratik kanpo egiten duten zerbait. Eh? Baila anitz esen pulgola nola e, primaderean ta udan umeiteko denboran gara jorritan Biziki bortitzat dira Bikotetik kanpo aldur beste Espezieko bestekideekin Taliz negoan juntatuko diren Eta aten kasuan Ene ustez gauza bera da Asiko diarrik Gume egiten tabar Istriak gara gola muntzuka baita espada Ego nenean, baizik eta Bikote bakocha Bere sokoan tabar Joera orokorra hori da hori dara Epa desakon, atetaz alibe gila Hor senare masten artian Partekatzen da lana Hor yerriten demzelan Amak badu lan belezia Umeekin zeta estakita Ara, ekusten den Uh, umeekin, edo oh, han sitein edo <laughs> no no laute da kiko servetant kiko la handso batzuk segada ia ketia beste batzuk egidora eh uh, gienes e merg dituzte uh, a rolse uh, ez espezie enfin sspc gousiet a gagner eh. de la horba da ere ba parte quatre uh, ba de coutena batzuk anora ba chouli n'a t'excuse que non hatzan ez da gita ba ba batzue bat parte hotet, beste batzuek hemen gaino dute eh. beraz espezie ba badu nunbait bere egiteko, egiteko moldia. Eh? Ba saatea ipatzen genuen eta arruntena dena, hor emea ditu lan noiek geienak egiten. Sí. Eta emea da, genira, kolori aldetikan kolore kolori bizigutena duena, eta beraz aizeago kukurtzen aldena ere bai. Arra -ba, da, orren, spantupizkate ginez, or bere lepo edo, orren, ferdeak zaurik. Eh, bai, bai, bai, bai. bai. Espantu... Espantua, beneburioa agertzen du? Ba, ba, espantua handi eitendu, ba, dudarik gabe. Ara, espezia hostan. Beste espezia batzuk badira, hemen ikusten alda baitare eh uh, ekaitsa ater da eskoda ofizial batean ez eh, dut zeikule neorrenzun hori eraitea nire liburuetan orroidatzea da luta d'orne de boulon rite nena eh mm. uh, hor arraita mea vida eh uh, Basatea bine handiago, gorri, suri, berde, iziari errez ikuste, ikusteko bizik urunetik, eh? hor gauzak partikatuak dira, lan berrin txoiten dute, umiekin uh, eta bar. Eh? Beraz, egiazki, uh, egin molde dezberrina dira espezeka. Gero, ahateak ekusten dira airean eta urean egokituak dira bi mundu horieri, eta mantail badute hor mugitzeko eskapatzeko, eta ez? Bai, eta erren zake batzutan hiru e, eri bat airean, badakite egan, Hai? beste bat urgainean badakite egiriketan urgainian, eta batzuek bizik egon adira urpean e, e, imiltzeko ere bai, afen imiltzeko, urpean mugitzeko, eta urpian nola mugitzen diren e, argazkien bidez, ero filmen bidez ikusten erri, da jarriada, zer urpean e, egan lekin diren mugitzen ere bai. Eh, beraz, badute adaptozionial detikana, bai egia da, eh, guk egiten stakiguna egiten utela. Giro, bai, ha tek badute moko bat dakit, eh, simiko politak egiten tutela, hobitzen dela egxovera, nah, beren defençara ko hori dute, beren uh, sistema moko, moko askak bat ez? Eh, no? Bai, hafai egien defenxa andena eskapatzea da, ez dute aragi gale bat egin zirean ez duteko uh, defendiatzeko ah, arma handirik eh? no. baina uh, bai defendiatu behartelarik ateek, uh, mokoz eta egalez, eh, egal bukaldiez uh, ah, amak bere ziki bere situakera bai, zaintzintielaik bai, eh? bai, bai, bai, hori da hori eh? eta bere dute eh. beren etxainagusiak zer dira hori endako, atxainak hemen demandezagun hemen etxainagusiak izan dira azeriak Eh, zariak jaten ditu arroltzeak eta baitare eh, txituak eh, Nik ez zago arte bat arrapatzea, bennean dako ez eh, Gero arrapak dira hemen, egin dako langier handienak eh. Hemen neguan bada eh, itxas arranua ditzen den, fainzaiten alda eh, Urte negu guzitan ikusten da bainoan, mena eskolde untan eh, Franchisez, lupigar gedeitzen dena Hori da, Europako kasik eh, arranurik handiena, handiena. Gure saia bezen handia den abete bat. E, eta bere dena arraintzan. E, beraz, impresionantara ze duen arrapa, eta arrainen arrapatzeko. Eta gait dena baitale uh, ahate bat, uh, arrapatzeko eta e, Beraz, hemen neguan uh, ikusten delarik uh, ahate tropa bat, bapatean airatz, <coughs> airatzen denak betan, garrasokin uh, airean, zote denez, alako uh, itxas harano bat uh, E, ara. hortan e, izian ari edo bae, eskapatzeko bide bat daita eta nultxokai biltzen dirarik e, xori horiek e, xantzak gehiago dute eskapatzeko e, nun baita, bakarrik baldin bada bat arra nua lotuko da harri Aldiz mulxo batean, komplikatu da, e, biziki fite mugintzen dira ateak, ezkerrezko inibintzen mapatean, eta baten bat hautatzeko ere bai horreik sailtasuna sortzen dio delako harran hori d'après nous là mal dominant edo aha buruzagi bat brusque battes ben hori? c'est que la ligne non sont attentat olive c'est que vous ben instituti instituti par Daniel Sciasco à la co hiérarchique il y en beaucoup ils tant mais dans sérieux il y a qui et même Nadia saldunak eh, chirriak enfin tipia uh, dira mokoak getan hasteruz eta izangoak asteruziak, uh, Eez eh, dira batera bateak uh, dira aantkasuneez sosoak bezelakoak gehiennez. Horiek tropaka izaiten diramen, ehgunka batzutan milaka ere bai, eta hoiek iratzen dirarik harriggarria da uh, duri du badutela xefa bat erraitan orain denak esezker,i denak eskuin denak gointik dina beti, egiten erit, dituzte... Orokorki, kolektiboki eta figura geometrikoak bezala idean, nolaz egiten duten hori, e, norduen ekinua maiten denak betan kanbiatzeko ez dakit nola den martxan hori. E, Menean, egia da, ikusgarria da egiazki, e, talde mugimendu horiek nola egiten ikutuzten. Eta predatzaile batera intzinean, e, pentsatzen dut, afen, seur da, e, inar bat dela hori. Galtzen du, burua hor uh, belatzak edo arrenuak edo miruak edo nun behar dut dio uh, hola mugitzen den tropa handi honi, zaitada. Egia da, uste dut, ere, bo, besti gauza daipatzeko, afrikan, edo, abere eta bat delaik, lehoiek eta ere, gauza bera dute. Bai, Tropaka beti, zain duak dira hobiki. Bai, bai, bai, bai. E Zaten mundua utzitugu oestean eta musika eta ondotik eldogira berritza horxeko ez seguneko bazteretarat ikerrelo segirekin, beraz utzi eta ahateak eldogira txorien mundurat horre Zer nahi txoli bat dira, menan horkoak bereziki ditugu aipatuko. Eta bereziki hor galde bati jardetiko. Habere baliozak, ezbaliozak, gaiztuak, onak, horako kogoetak merezi otetuten edo piskabat aipatuko dugu ikerekin. Zer nahi txoli bat dira, suri kantu bat zu entzuten hasten gira, ez gira ahaz primadelan, binan primadelako kantua direla, arreten aldan berik dena hasa. bai, bai, bai, bai, Hor uh, bi entzuten ditugu or, bat da txonta txonta do pintxena bai, bai, bai eh, txonta, zuhaizetan ikusten uh, den uh, suri bat urtego ziren menduguna eta izan dadin pagadibat mendian, izan dadin saastibat errekabazterrean, edo edo parke batean irian edo dozenekutan, e, ikusten aldean eta biziki derra den txuri bat. Gainan dugun txuri hori, agapari bat da hori, iztakit, belatsa edo ori, miru bat, soka, miru bat. Miru bai. Eta miru beltza da hori, duela bi haste apapres urnat iritsi diren, E, berriz ere, Afrikan pasatu baitute negua durabiazte arra jindiren e, soria dira horiak miruak, eh? Bai, miru beltzoriak, ba ez hemen egoiten urte guztian horiak ez, ez, miru gorria beste espezie bat, bai hori urte guztian egoiten hau hori arribatu berria da eta hoai asia dira egen segidan arribatu eta lehen lanadute ohantzeak egin parekatu eta arrontzeak errun eta umiak atera Eta ustailiak, hop, berriz ere eskapatumenik. Beraz, guk, gureak, bezera konxiliatzen edo gureak, mirubeltzak. Baina askenean marxoak, apila maiatza ekaina. Bostila bete. Bostila bete zbaizik ez dugu, hemen. Gainiateko denbora Afrikaan bortzatzen dute. bidaian ian denbora bishkat, Baina, ara, eta mirubeltza, e, ara, azkenean denbora aski gutiz egoiten da, hemen. Ta, hemen uh, kokatzen dira eskolde hundan horxen uh, edo mandezagun beren ohantziak uh, beren bai, bai, bai, ikentuzte bai, bai. ere Hemen gozu haitza handi horietan atxemek handi horiek Me miru beltza ikusten da baiunako aturriegi hortan ikusten da eskolderri guzian biziki harruntadean <coughs> arabkarri bada eh? Eta ez dute beren janaria horiek edo bosa gultxo horiek eurazere ba... ba, me miru beltzak uh, biziki maite ditu uh, uh, bidebazterretan lertu adierin arratoinak Uh, Oksen Apetit, Apetituan Oksen uh, uh, Tripazgora diren arraina hil edo erdi hidoriak, uh, ara, uh, bon, aragiat, hil horiek eh, eh, eh, no. eh, Ara, biziki maite du Bon hilak diren Ara gila Hilikia edo Eta gero kapabieda mamutsa jateko bat arrabatzemodu modu du gogotik Bistamena Hore ikendu <tut>, Urian badogu mugimendu bat Zura zere Aragonden oh, oh, horitarik bat Ibilke no? Solanne menturaz Hala, istakite. Mm. Bu, bon, amigo. Hala, harikide, hemen, gauzainiz, hala, piskat muhitzen den pundutik, hala, miruaz harikide, hala, no? miruaz harikide, beste harapari, mutarik, hemen, eh, eh, schartzen da, bai, hemen, bada, beste bat urte urtegozian, hemen, egoiten gina, da, busuka, busuka... La bus, la bus, hala. Hemen... Uh, uh, mainse ikusten da bide baslaretan eta etshotetan gagirik, baux catholique eta ora ibidea շogiten nunden shagua tetuko eta shagorenjateko. Busoka bat eta eh tage suman milak shagua teni ton urten. eman eginikala main pensa pensa da shagia eta sagua pintxoak, dugu, badira, bo esposa de Montadesberri nor erre, eh? Wow. Oriek, da, horiet be le situada nunbaitarako harako harako berri egiten. Ba, ah, bere baliagarria, beraz, busuka, eh, hori oli sta. Ba, sagitzago ugut <laughs> Baila garria nunek ikusten den, saguendako ez dut uste? <laughs> <laughs> e, <esa>. Entzeltan, sagu <coughs> ekistuta alako kalterik egiten, egiten, ala ez dakit. Sagu batzuk, satorra bezala eta ziratzen duzenak, eta satorra bezala iten dutena lur bruska horiek gain, lur eta pence gainiatera maiten, eta <coughs> Hiendek bat dugu uh, joera hori eta dena klasifikazia, eh, espezie bakotxak bat dugu bere izena eta historio, batzuetan genetikoki astengiak ikertzen espezien uh, asteko desberintasun hori uh, ezta biologikoki beti hala. mainan uh, beste joera bat ere, serikatzea edo belarrak, edo, edo abideak, eh, gaituak eta onak, hmm. eh, meite dugu hori biziki, kashu kashu bela su ešpikasene bat ushu badugu joera jende naftanera bai badira jende onak eta gistuak alo ah, bon, toena kien beraz ustu <laughs> uh, ut ori jende jendeen ara imolde bat dira. Uh, eh, beraz Beti behar da goguan nuken, erraitea xaguak onak ala txarra diren, e, nundik ikusten den, soin eh, den bakontxarien interesa, eta orru gertzen da, ba, busoka e, entzio xaguendako txarra dela, baina, baina, e, besteko esmolde bat ere bai. Ara. Beraz, erraiteko buzokak beste doz soin bisiden e, e, abere dolandare bat bezala, baduela, bizitzeko jan beharra eta eh? nun baita ekosistema guzian bere lekoa bere funksionia betetzen duela Era? mena horgi berean ez da baitez bada on eta gaizkiaren azteko eh, bere esketarik ez eh, reitate bada, hola da Haipatuko mirua, busoka, beste bon, hapari muta frango bada egi egan, egan e e en ordoki angiraitz, e basteretik ezainugun, hapari bereziak balitaizke hemen edo? Ez, berezi, bereziak ez, haipatu ditugu miru eta bozoka arrunta dira, hemen neguan lena haipatu dut, itxasaran hori, bada baitare neguan, eta orain enostez joan hemendik, arrenu arrantzalea ditzen den beste harrapakari berezia, hemen pasaian eta neguan ikosten duguna, zerren kabiak egiten ditu Europa ipar izan nadin Eskozian izan dadin Eskandinavia Laponia eskolde hoitan, baina Frantzia baan ere bai Ar uh, arrandu Arrantzale hori batzuekikateko karbiak egiten dituzte. Frantses ez deitzen da Lebaluza Pi uh, Arrantzalea dira. Biziki bo horien arrarantzaa ikustea, uh, Sori handia dira eh? biziki handiak bozoka baina handiago Aski argi, suri eta beltz piskat. Eta maizikus izan ditut bidazoan, amandezakune, bidazoan e, babatea antzunuen puluf handi bat bezala. E, ara, so begiak e, e, altxatu, eta Alako, arano, arantzale bat, ba, urean sartua, e, eta ateatu zen, gaizua utxin zuen bere araina, beraz airatu zen berriz ere, bustia eta arainik gabe. E, eta berri zentxiatzen ikusin duen, lau, borz, jaldiz, deusen arapatzeko. Beraz, ez dute aldi horoz eh, eh, kauzitzen, eh, sekatzen zuten duten arain hori, baina hori eh, behar egin, jateko, ez bain dutakite besti egiten da. Ahi da ere, hapari horiek aitzeko bizta utela, biztan da, ahain naik bai. uraren magnean, eh? Ahaba, ahaba, bai, bai, bai, ba, ba, ba, ba, ba, ba. gubeinu bizta handiago eta gubeinu ahal handiago hori naiteko Eta gertatzen da, batzutan bizta egin he, he, alak handiago izaitea, beraz, harrapatzea harain bat, pizu egia, esin ahiratzea Eta gertatu izan da, arrain horiek defendiatzen murgiltzea eta itotzea alako arra bat Ez baitzen, bereaz taparrak eta aintxartuak uganik ez lortu berriz lasatzea arrain horiek eta arekiraan itutzea. Bereaz batzuetan, arrainak ere gainitzen altsaio al eta alako arra nobat. Gertatzen alda aberen, aberen gusiek, bisina hioren, defentsa egokia, nubita rapatu behar, beti bezala, bisina hi anagusi horre. Aba, ah, aba, aba, dugu Horiitarik aparte era mela beste horiekin ere dugu egongo emanaldiaren azken itzulia egen, Ikefee girekin biztan da hortzeko bategetan. papa dit bon, je tiens de la euh, chouchou oui, oui, qui Kaxka horriin, kaxka abeltz, familia horitako iduz balau motades berdin, bada tuntuna ditzen den la santer musie, bon. badira dira tximboak lefobet anitz anitz xori, xori ikustena dira hemen. U urari gokitzan dira gehiago batzu, fe, ur geldiari do, ez hori denak ez baitez bara, hori behar dute xaxia behar dute zuaitzak e, biziki maite dute alare e, nora, xorien anistazuna lotuada baitare paisaiaren ero bai, paisaiaren anistazunari erra nahi dute, hemen badira Urura badareki bada hoana bada badira leku ireki batzuk pentze batzueki la mezala, eta beraz leku bakotsak ukanan ditu bere landarebi, di, bere mamuts eta bere zerak. ta soiek bere ziiki mamutxialek <coughs> posiblebe dute momentu batzuetan. Uregian diren mamutsu horiek, askarki edatzen dilerik mamutsu horiek ibili izian, gero kambiatu oian, nehan sartu, e, oian bazterretan, pentsetan, eta ola ibiltzen dira. Beraz, hori uh, uh, da nun baita, uh, beraz tasun baten uh, onarria da paisai desberrinak, landaredi desberrinak Mamutxak epatzen ditugu, bo, jare, hain ginezak, munduko aberea gaza edatuena da, anitz muta bat dira, seura zere, minan ur egiko eh, mamutxa bereziak bat dira, la biztan da, seura zere? Bai, bai, bai, anitz bat dira, bai. Hor, saltzen begiria, urian, xarri bat ekin, eazera bat dugu dugu, na, txemain urian baizik ez dirian mamutxa desberin, anitz. Eh? mamutsa horiek mamutsa horiek uh, inxektuagirak gien bat, eh, bera 6 patadunak, baina uh, badira osoberezia berenak, direnak eh, uh, gainean esko uh, <coughs> haraz uh, nik entzun dut zapatero, <laughs> zapatero Esa guna no, zen eta esko espainiako takit, eh? Buru lagusibadizan zen, berrak. Estuko politika egiten. Estuko, ados. Nik tibide moran alain zundu tzapatero itza, eta dira urgainian, iduridu, urgainian imiltzen diren mamutsa dirila. Patak papatea mugituz, aintzinaatzen diren. Lezahaini edo, deitzen dira frantzese zer bai. bai, bai, bai. Horiek hurian baiziek ez dira. Ba dira iteutenak, mainan urpean Dirinak eta eta äh, hatsanartzeko baluti äh, tiuta da bela Eh? eta estira sekura ateratzen egiazten egiazten gurenea eta guk shipasaina keratin itogo gostu dut shipasaina politikoki korrektuago da hori eta eta horren bidez horrenbidez hartzatzen dute beraz hmm. sartzen jaue eta momentu atutan gusten dira grum goiti baina ateratugarbe hop doi doia doia meten dute petiskopioa basela rain dote murgiladi horia basela petiskopioa tatela hartzuta abri at hartzen direnak Hala, alako gauza beresi batzuk, uh, badira. Yeah. O, oh, eipasintzugu, eiro u... Uh... Hori uh, uroiloa. Hori. Ez takit, entzuleak. Baduan, hori entzuteko parada, benan. Ta, uro, franzez ez, puldo, zibizandar, bai. Bai, eh? bai, bai, bai. Uru do, edo zulk, uh, behar nuke ikusi. Tu uh, bizit bat daan mugimendu hor, bai, uh? uru kiela aztan baita. Ez uh... bat egitu ikusi, bina, xenditu zaito. Ezo e ez es, ez, egin harteko afiladute hor, eh? eh? Eskapatzen dira liek usu, uh, ez dut edus erraiten, eta hor, ahi dira, ez da, git kalapitan, edo zerbaiten, helgar erraiten, no, no. ara, horiek uh, beti hurian dira. Uh, beti ura behar dute horiek ohantzeak ite duzte ahate, ahateak besela eh, shashi batean uh, meten dute eta eta badira hemen beste, uh, beste batzuk murgilariak uh, le greb, uh, le greb upe, uh, eiek ohantzea iten dute hurrean bereaz iraik iten dute uh, ugarsteba besela Batzutan egiazki flotatzen du, batzutan... Abar batzokin? Bai, bai, bai, ostoak bilduz eta bilduz, batzutan e, errobati lotzen dute, eta beste batzutan airean da, hafena, airean, urian da egiazki flotatzen, <sub arkadaş> eta hor dute Eulipean e, e, eta abar... Zeratzen? Bai, bai, uroiloa dira. Uro da. Fullkaran dutelarik lehen da kopeta suria. Belbeltza eta kopetan badu suria, mena hau da uroiloa... E, Bon, bat lugar de cela, il venir badula gorri biska bat. Aski junta daue, eh, ur ura denekoetan uh, ikusten den xori uh, bat. Ba mutzitas aleginen, or no, uh, uliak ere badira, uliak ere ezta eta hori uliak, uliak dira beren abereak diren tokian gehiago, ez eh, uli, uli, edo. Ba, e, bainan, gu, uli etzeko uli hori ekedo, la conicoan bisita do. Bai, baina uliak guk ez aurrintu, eztako uli hori, beste da, bainan badira milaka espezie. Pintu. Miraka, eh, mereasa Aime stes pesiden, nun Dula guti izan izan izan Ue, ue, berazurako Euskal Universitatea kantoratutako egun bat batean, nahan bazirean, ez dakit, berun bat jende, gazte jendea, dena eskoraz, eta biziki interesanta zen, eta zen naturali buruzko, ala, ikerkiten e, maitzeak bainzituzten. E, eta, ebe, ez dakit, nungo janean, hemen, e, nafarroan berean, harrapat e, usituzten, ez dakit, zun bat eulitez berdin, e, zepoetan, eta harrapat usituztenen espezie bat, Guztiz, neortzek ulan deskribiatu ez zuen espesi batzen. E, beti gertatzen hori, beti... E, eta mota beti aurkitzendirea mutaberriak, e, saunak estirinak, eta, ara, reit, reiteko, zea berastasuna baten mamutxetan, eta ulitan ere, bai, mire, segi. Ulietxa horiek, e, haskurri ondiak dira, shurien dako, uste eh? Bai, bai, bai, bai. Lehen arrandugu antzutzen e, zen txio, txio da xori tipi txipi bat txioa, <coughs> lupuio zeloz ditzen dena, e, bere zituada e, ulitipien jateko. Beti mugitzen lei da, beti, beti, beti, negua nire menegoetan da, eta <coughs> bere izi egiteko manera du, e, afain, zuhaizetan, ibiltzea, afain, ibiltzea bate tipi beste mugitzea ta pausatzen irarik aterbatean mugitzen baita dar hori dira altsatzen euri horietak gutena jinen arrapatzeta ta gelditzeko, egungoz, baduko beste oraino egonaldi bat ikerrekin, badakit denak horiatzen girela, haren jakitatea ikusiz eta eguna ahate eta txuriekin eginen bereziki eta ahapariekin, bo, baduko zer ikusteko. Eskertu behar dugu behitzere beraz iker eta zuekere ingurekin egonik eta naturaren ezagutzeko, berake janezake errepikalezake, berena dela ikustera joitea, eta denbora hartzia, naturaren bakehortaz, nun beitere, behar bada, baliatzeko. Ba, hori, filosofia da, behar bada, uzdezago negun, eta besterik gabe, guzeri azte buru on bat desiatzen dut eta bestaldiarte ganez. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean, Zer iztatzen duen ez ditanean ikusten usten Orduan naten bai naiz, Hizkutukoa nire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure batejak naturali eskaini hemenaldi bat. Sopna sabir kar I like ko de sapne sabhi kar mane way be my way bin na kasa birne koel ke ko de sapne sabhi kar kon sapne bujhe karam da Il dia dichiò son, vuol significa la tua. Scho è ilia, hai ennia senza, scenditi metti di espulsione. Scho è ilia, dicias masteri, ma mira dei vai socca. Mostra i tuoi tarri e verta c'hai, lo viveta e i basar. Mama mama ma Mamma mamma mamma MAUMA mamma mamma mamma mamma mamma mamma Chi sono più bene e tasho dell'andi sai come io li ho sonni e m'ha detto du mus la zacka spielt di sonna schauni Tu m'abitieri, detta azzurri, ti vorria arìdari, pur m'abberìa, shalla pastazari, aro el ti quero scarfari, e hey, i hey. hey. cette viria e cesagne gonda e sta ora i corgentia giù a